Samganiro Umechagua vyema kubaki nasi kwenye masafa 89, 97, frequency modulation mjengo mjumbura na viunga vya Keniko kati, moja nje katikati unaoyasikiliza ni Radio Sanganiro inayonguruma kutoka mjengo hujambo na karibu kuifuata taarifa ya habari mchana huu tuanze na habari ik kwa familia ya, makanisa, ya protestanti kupunguza kwa wanakanisa kusu masla ya kupunguza een vrouw met kusu handicap, een ni met een yabadi een vrouw katika mkutano na, uh, wa baraza la seneti. Faini ya na wa vrouw met een handicap, een faranga 1200 pesa za Burundi ilitoa kwa kila mmoja wa madriver wa magari ya uchukuzi katika barabara za Buruli Rumonge na Buruli Matana uh, kwa kujipandishia bei ya tiketi za usafiri hadi faranga 1700 uh, za Burundi kutajuzwa katika taarifa hii ya habari na wanafunzi 17585 ndio wanaosubiriwa mkoa wa Gitega Katika mtiani wa kiserikali unautona fasi ya kuingia kwenye choki kuu. Haya, bila shaka na mengineyo, ni katika tarifa hii ya habari. Ineongozwa na Ansel Mirambo na Kimitambo. Mimi ni Omeri Nduwayo, nasi Hadi Thamati. Lejo ni kiboko yao. Ni Hadi Thamati, habari kamili. Kwanzishwa kwa familia ya makanisa ya kiprotestanti, kunaweza kupunguza gasia kwa wanakanisa kusu maslahi ya kawaida. Wawakilishi wa makanisa ya kiprotestanti wanautumikia nchini Burundi wanaunga mkono wazo hilo. Haya, hayo yamejiri katika mkutano na speaker wa seneti ya Burundi leo jumatatu ambapo viongozi hawa wakidini. Waleonyesha kuwa makanisa yao ya na shida za masla ya kibinafsi. Wengine wanapendekeza sheria inayoongoza madhehebu na dini kurekebishwa. Katika ukurasa wa elimu wanafunzi 1785 diyo wanaosubiriwa mkua nigitega katika mtianu wakiserikali unautona fasi ya kuingia kwenye chokiku. Watatumikia kwenye vituo kuminavine tangu kesho jumanne hadi alhamis wiki. Baadi ya wanafunzi, wanaeleza kujianda vizuri na, ku, na kuamini kuwa watafauru mtehani huo. Unawakarimu wikitatu ma, za masahihisho. Gerard Nibigira ana ripoti zaidi. Kwa mungi buu wa buwana habonimaa na filiberi mshauri katika ofisi ya kiongozi wa idara ya elimu mkwanigitega Watihani wa elfu sabami ya tano, themanini na tano Ndiwa wanatarajiwa kufanya mutihani wa kitaifa wakuawezesha kuingia katika vio viku muaka wa elfu mbili na ishiri na mbili Mutihani huo utaanzishwa ijumaine hii ili ukomeswe ijumaa wiki hii Ambapo utasimamiwa na watu zaidi kidogo ya miamili na therathini na utafanyika katika vituo kumina vini Aindelea buwana habu nimana filiber Haitha vituo hivyo kumina vine Vya arifiwa katika shule za upili za nye mabweni za mkwa nigitega Mkwa unao jumla ya shule za ainahiyo kumina nane Ama ijumapili hii ndipo watihaniwa Walianza kumiminika katika vituo hivyo Ambavyo ni shule za nye mabweni Na ubadhi ya watihaniwa waeleza kwamba Walipata mda wakutosha wakugiandaa uliozidi wiki tatu Pia walipata mitihani ya mazoezi kwa mda unaofa. Kwa hiyo wanatumai kwamba watafaulu vema. Kwa upande wao, bathi ya viongozi wa shule, wasema waliamua kubakiza mabwenini watihaniwa ili walimu wao waje kuwasaidia kujianda na wasaidie kuyifanya mitihani ya mazowezi. Ama jambo jipia kuhusu mitihani wa kitaifa wa kuezesha watihaniwa kuingia vio viku ni kwamba bada kabisa ya mitihani husika Watianiwa watachagua chuo kikuu kimoja kati ya chuo kiku cha Burundi na chuo kiku cha Walimu NS Ambapo watachagua pia vitivo vili vyoko katika chuo kikuu watakachopenda Kutoaktega Jani Bigira Radio Isanganiro. Gerard, ni Bigira, sana Nikujuze kuwa wanafunzo wanaofikia idadi ya 1069 na 107 Ndiyo watakautumika mteani huo inchinzima faini ya faranga 1200 pesa za Burundi ilitoa kwa kila mmoja wa madriver wa magari ya uchukuzi katika barabara za bururi Rumonge na bururi Matana kwa kujipandishia bei ya tiketi za usafiri hadi faranga 1700 za Burundi wakati ambapo safari hizo zilikuwa zikikarimiwa 1400 na 1500 faranga za Burundi madriver wa magari hayo wanaeleza kupandisha bei ya tiketi Kwa madai ya kupata mafuta kwa bei ya juu Maelezo yasiyo sio na msingi Kwa mungibu wakatibu tarafa bururi Abiria wanautumia barabara hizo Wanawataka wahusika kwa pangia bei halisi Habari hii ya zeno nzambi mana Hinasomwa studioni na Romwald Nio yabifuze Madereva wane wa magari ya utukuzi Indi walipigwa faini na katibu tarafa bururi Kwenye kituo cha magari jioni ya jumapiri hii Walitumua kulipisha elufu saba kwa safari ya kutoka rumonge hadi Buruli na matana kuenda Buruli, Awali, safari hiyo ilikuwa inalipishu wakati elufu mne na elufu tano. Felix Nionga wo, aliwatoza faini hizo baada ya kuliza kila abiria pesa alizo lipa. Madiriva hao, walitetea kupandisha bei kwa sababu wanasumbuka na kupata mafuta kwa bei hali. Mwakati u mafuta ipatikana kwenye vituo wa mukowani bururi ala hamsi hii. Uwamiliki wa magari ya uchukuzi wanalamikia huduma hali inayo warazimu kuenda kununuwa mafuta kwa njia magendo. Pesa kati rufusita na saba kwa rita moja ya mafuta ya petroli. Kwa upande wake Felix Nionga lo. Anaomba kutambulisha wanako kununua mafuta hayo ili wauzaji uzaji waki wa kwa mujibu wa sheria, wao walimuramu mkuu wa mafuta upakiwa katika madomo mbele yao mara yanapopatikana licha ya hayo anaomba kusota kidole watu hao lasivyowaheshimu bei rasmi ya nauli kwa kila safari hata kama asubuhi ya Jumatatu hii mafuta ilikuwa bado hayajapatikana safari kutoka Buruli kwenda Lomonge Hivi nalipiwa pesa elufutano huku kutoka matana kuenda bururi Wasafiri wa kilipishwa elufutano ama elufusita Abiria, wanaomba utawala kutafutia mwarobaini Swala kubadilika badilika kwa halama ya usafiri Kuna kutokia mara kwa mara hata wakati ya uwepo wa mafuta Romualt Nio yabivu ze shukran sana. Barabara kuu nambari tatu imeanza kupita mchana wa leo jumatatu. Shangwe na vigelegele kwa watu wa barabara hiyo ambayo ilikuwa imefungwa kwa muda kadaa Ka kufuatia kwamba ilikuwa imekatika siku zilizo pita. Habari za kimataifa. Habari moja kabla ya kuingia katika habari za kima taifa, tathmini za maandalizi ya mahali pataka, uh, pataka muhamishu wa uh, kumradi, raya waliopoteza makuwao kufuati ya mafuriko yalio waandama msimu wa mvua mtanigatumba mkua wabujum, wabujumbura zinaendelea kukiwemo pia mikakati ya ukusanya jipesa. Maelezo ya msemaji wa wizara ya nyidhamana ya mshikamano baada ya baadi ya wakazi wa kata za mshashe ya kwanza na yapili kueleza kukosa makazi. Ildefonse Majambere anawataka raya hao kufika uh, wizarani ilikupewa batiza kuwezeka nyumba zao mara wanapopata viwanja vingine vya kujengea. Na sasa kima taifa. Kampala. Wiki baada ya sheria mpya kuhusu ushuru wa bidhaa kutoka nje ya taifa, ya mataifa ya ukanda wa Afrika Mashariki kuanza kufanya kazi tayari wafanyabiashara wameanza kulalama kuhusu sheria hiyo wakitaka inchi wanachama kuifikiria upya sheria hiyo nchi za Kenya na Uganda zimewasilisha malalamiko kwa baraza la biashara wa jumia ya Afrika Mashariki kuhusu sheria hiyo mpya iliyopandisha ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi ambazo si wanachama wa jumuiya hiyo hadi 35 kwa mjibu wa RFI Kiswahili na The Monitor kutoka Uganda mwezi Mei mawaziri wa biashara na fedha wa jumuiya hiyo walipitisha 35% kama kiwango cha juu zaidi cha bidhaa zinazolizoainishwa zilizo chini ya sheria ya ushuru wa pamoja wa ya Afrika Mashariki kulingana na utaalam ushuru wa 35% kwa bidhaa zilizo, kami, uh, zilizo kamilishwa kutoka nje Unawezo wa kukuza biyashara yandani kwa dola milione kuminanane nukta tisa. Na hatimae Tigray. Wapiganaji waasi wa la Tigray ambao kwa muda sasa wamekuwa wakikabiliana serikali ya Ethiopia tangu mwezi novemba 12 na Wanasema kuwa tayari kutaja kikosi cha watu atakaongoza mazungumzo na Adi Sababa. Imesema tarifa ya muakilishi wa mambo ya nje wa Tigre representative kinde ya Gabriel Hewalt. Junne waziri mkuu Ethiopia, Abi Ahmed. Aliashiria uwezekano wa serikali yake kufanya mazungumzo na na wapingaji wa kundi la Tigre. People's Liberation Front TPLF kwa ufupi kundi la waasi ambalo lilitawala siyasa za Ethiopia kwa karibia Miongo Mitatu Licha ya kauli yaki waziri mkuu Abi Ahmed kundi la TPLF limendelea kusisitiza kuwa liko tayari kushiriki mazungumzu na serikali yaki Abi Ahmed iwapo kikao hicho kitafanyika chini ya uongozi wa Uhuru Kenyata Raisi wa Kenya Machafuko Jimbon Tigray Yalizuka November 2020 Na hadisasa ya megarimu maisha ya maelfu ya watu Ambapo pia ya mesababisha mzozo Wakiraiya katika Eneo Hilo Asilimia tisini ya raia wa Tigray Wakikumbwa na ba lanja Sasa ba na dakika 32 katika studio za Radio Isanganiro Ho, ndio mwisho wa tarifa yetu ya habari Asante kwa nini kwa nasi Asante pia kwa muenze turomu adenio ya bivuze Kusimamia tarifa yetu ya habari Anselme Irambo na mekua fundi mitambo Mimi ni Omer Nduwayo Tukutane panapo majariwa <tune>